18. Я – твій жнець. Жнець Моррісон мав гарну роботу, гарне життя. І були всі ознаки того, що це триватиме вічно. Зняли квоти на збирання, і це означало, що жінці, які насолоджувалися вбивствами, могли збирати, скільки душа забажає. Водночас це означало, що ті, хто краще б цього не робив, могли таке собі дозволити. Джим усвідомив, що лише десятка зібраних між конклавами було достатньо, щоб на нього не дивилися скоса. А це означало, що він міг насолоджуватися вигодами жнецтва, докладаючи для цього мінімум зусиль. Отож, жнець Моррісон не привертав до себе уваги. Це було йому непритаманно. Йому подобалося виділятися. Джим був високий, досить м'язистий, мав вражаючу фігуру і знав про свою вроду. Враховуючи все, що він мав у своєму арсеналі, чому б це не демонструвати? Але коли він одного разу ризикнув власною шкурою і привернув до себе увагу, це закінчилося жахливим провалом і майже його знищило. Він підтримав номінацію жниці Кюрі на пост Верховної Клинкині. Тупо. Тепер вона загинула, а його сприймали як підбурювача. Це розчаровувало, бо Костянтина, який, власне, і номінував Кюрі, зробили заступником Верховного Клинка. Світ був такий несправедливий. Коли Годдард повернувся після катастрофи на Ендурі, отримавши посаду Верховного Клинка, Моррісон швидко прикріпив на свою мантію сапфіри, щоб вирізати союз з новим порядком. Але його мантія була з джинсу, і інші з цього насміхалися, бо на джинсі сапфіри були схожі на дешевий пластиковий гірський кришталь. Ну гаразд, може так і було, але все одно підкреслювала його позицію. Його мантія казала світу, що йому була шкода за його вчинок. Та зрештою його розкаяння викликало в жінців з обох боків байдужість. Жінці старого ладу відсторонилися від нього, а жінці нового порядку не хотіли його приймати. Ця чудово важко отримана байдужість дозволила йому робити те, що він обожнював найбільше за все на світі. Нічого. Це було до дня, коли його викликали до верховного клинка. Моррісон вирішив поселитися у величному будинку іншого відомого мідмериканця. Не його історичного покривителя, бо перший Джим Моррісон хоч і спочивав у прославленій могилі десь у Франко-Іберії, не мав величезної резиденції на території Мерік, чи принаймні достатньо великої для жінця. Все почалося, коли хлопчик, який згодом стане жінцем Моррісоном, приїхав із батьками в Грейсленд. «Колись я хочу жити в такому місці», – сказав їм він. Вони сміялися з його дитячої наївності, і він поклявся, що сміятиметься останнім. Ставши жінцем, він негайно запримітив услаблений маєток, але дізнався, що Грейсленд вже обрав собі жнець Преслі, який точно не планував найближчим часом самозбиратися. Дідько. Натомість Моррісон мав погодитися на наступний найкращий варіант. Гроузленд. Це була пам'ятка історії. Маєток Вільяма Генрі Гаррісона, американського президента ери смертності, якого зараз мало хто пам'ятав. Користуючись своїм привилеєм жінця, Моррісон виставив звідти панянок з місцевої історичної спілки, які керували цим місцем як музеєм, і оселився там. Він навіть запросив своїх батьків, щоб жили тут із ним, і хоча вони пристали на запрошення, але так і не виглядали особливо враженими. В день виклику він дивився спортивні ігри, бо дуже це полюбляв. Архіви класичних ігор, бо він терпіти не міг відчувати стрес від незнання, хто переможе. Зараз грали Найнерс проти патріотів. Ця гра відрізнялася лише тому, що Джефф Фуллер з фортінайнерів отримав такий сильний удар шоломом в шолом, що той міг би вибити його в альтернативний вимір. Але натомість він зламав шию. Дуже драматично. Женцю Моррісону подобалось, як грали в американський футбол в часи ери смертності, коли травми могли бути постійними і могли вкласти гравця просто на полі, доки той відчував справжній біль. Тоді ставки були значно реальніше. Саме його любов до контактних видів спорту ери смертності надихнула його на метод збирання. Він ніколи не користувався зброєю. Всі його збирання проводилися за допомогою голих рук. Коли гру було призупинено і всі очікували на вилучення з поля пораненого фулера, екран Морісона блимнув червоним і в нього задзищав телефон. Це було так, наче почали вібрувати його на ніти, бо він міг заприсягтися, що відчув усе аж у кістках. Це було вхідне повідомлення з Фулкрум-Сіті. Увага, увага! Високоповажний жнець Джеймс Дуглас Моррісон викликається на особливо важливу аудієнцію до його світлості високоповажного Роберта Годарда, Верховного клинка цитаделі женців Мідмерики. Це точно було щось погане. Він сподівався, що Годард про нього забув і, займаючи посаду Верховного клинка, певно мав стільки важливих справ, що якийсь молодший жнець на кшталт Моррісона взагалі не з'являвся на його радарі. Може, увагу Годдарда привернула обрана ним резиденція? Гроузленд, зрештою, був першим цегляним будинком на території Індіани. Дідко, знаючи, що виклик від Верховного кленка вимагав покинути всі справи, він саме так і вчинив. Попросив маму спакувати йому невелику валізу і викликав гелікоптер цитаделі женців. Хоча жнець Моррісон ніколи не бував на ендурі, він уявляв, що скляні апартаменти Годарда в Фулкрум-Сіті нагадували кристалічний пентхаус загиблих великих згубників. В холі першого поверху Джима зустрів ніхто інший, як заступник Нічше. «Ви спізнилися!» – це було єдине привітання Нічше. «Я виїхав за хвилину по тому, як отримав виклик», – мовив Моррісон. «А за дві хвилини після отримання виклику ви вже запізнилися!» Нічше, якщо не враховуючи прізвище, яке було нестерпно складно вимовляти, міг стати верховним клинком, якби не сумнозвісна поява на конклаві Годарда. А тепер він видавався не більш ніж механіком ліфта, бо його єдиним вкладом в зустріч було провести Морісона на дах резиденції. Він навіть із ліфту не вийшов. «По як слід!» – перш ніж зачинилися двері, попередив він Морісона, наче дитину, яку залишаєш на святкування дня народження. Кристалічна резиденція просто вражала. Наповнена незвичними кутами і тендітними меблями з мінімальними обрисами, щоб не заважати огляду на 360 градусів. Краєвид затьмарювали лише матовані скляні стіни спальні верховного клинка. Морісон міг бачити, як там рухається нечітка годердова тінь, наче павук у своєму повутинні. Тоді з зони кухні з'явилася постать у зеленому – «Жниця Рент». Якщо вона хотіла зайти ефектно, то цьому завадили скляні тіні, бо Моррісон побачив її задовго до її появи в кімнаті. Ніхто не міг звинуватити цей уряд у відсутності прозорості. «Ба, чи це не від американської цитаделі жінсів?» Сідаючи без потиску його руки, сказала вона. «Я чула, що ваші колекційні картки користуються популярністю школярок». Він сів напроти неї. «Ваші теж досить цінні», – мовив він, – «але з інших причин». Тоді він усвідомив, що це може бути сприйнято як образу. Він більше не говорив, бо вирішив, що це може лише все погіршити. Зараз Рент була легендою. Всі в Мериках, можливо, навіть у світі, знали, що саме вона повернула Годарда з мертвих таким способом, на який не наважився навіть шторм. Моррісона завжди відштовхувала її посмішка. Вона наштовхувала на думку, наче жінка знає щось таке, чого ти не знаєш, і дочекатися не може, щоб побачити вираз твого обличчя, коли ти теж це дізнаєшся. Чула, що минулого місяця ви одним ударом зупинили серце чоловіка, – продовжила Рент. Це була правда. Але наніти чоловіка знову запустили його серце. Двічі. Морісону, врешті довелося вимкнути наніти чоловіка, щоб збирання таки завершилося. Це була одна з проблем збирання без зброї чи отрути. Інколи воно просто не могло завершитися. – Так, – не згадуючи про деталі, сказав Морісон. Саме це я і роблю. – Саме це робимо ми всі, – зауважила Рент. Мене цікавить саме спосіб, у який ви це робите. Морісон не очікував на комплімент. Він спробував вразити її власною таємничою усмішкою. Ви гадаєте, що я цікавий? Я гадаю, що цікавий спосіб вашого збирання. А от ви? Цілковита нудьга. Бодар нарешті вийшов зі своєї спальні, широко розкинувши руки для привітання. Женче Морісон. Він говорив зі значно більшим теплом, ніж очікував Джим. Його мантія трішки відрізнялася від тієї, яку він носив раніше. Вона й досі була темно-синя і виблискувала діамантами, але якщо придивитися, то можна побачити схрещені золоті нитки, що мерехтіли, наче північне сяйво, коли на них падало світло. «Пам'ятаю, саме ви підтримали номінацію жниці пост постверховної клинки, хіба не так?» Годард, вочевидь, не мирнував часу на теревені. Він одразу цілився у горло. «Так», – сказав Моррісон, – «але я можу пояснити немає потреби. – мовив Годдард. – Я насолоджуюся сильним змаганням. Особливо – Особливо, – додала Рент, – тим, яке ви граєте. Це змусило Моррісона пригадати ігри, які він полюбляв дивитися, де вже був визначений результат, тож він знав, за яку команду вболівати. – Так, ну, в будь-якому випадку, – провадив Годдард, – ні ви під час номінування, ні наш друг Костянтин навіть не уявляли, що я чекав за кулісами, плануючи свою величну появу. – Ні, ваше чести, я цього не знав. Тоді він виправився. Тобто, ваше світлосте?» Годдард прискіпливо його обдивився. «Коштовне каміння на вашій манті додає образу приємний штрих. Це дине на моді чи щось інше?» Джим глитнув. «Інше?» – сказав він, сподіваючись, що це була правильна відповідь. Він зиркнув на рент, яка безперечно насолоджувалася тим, як він звивається. «Насправді я перебував у союзі зі старим ладом», – провадив Моррісон. «Я номінував кюрі, бо думав, що це вразить жницю Анастасію». «І чому ви хотіли її вразити?» – поцікавився Годард. «Підступне питання», – подумав Морісон, і вирішив, що краще нехай його приб'ють через правду, ніж спіймають на брехні. «В мене склалося враження, що вона далеко піде, тож я вирішив її вразити». «Щоб ви могли приєднатися до неї на тому шляху?» «Так, щось таке», – Годард кивнув, приймаючи пояснення. «Ну, вона таки далеко пішла». Хоча якщо конкретніше, то підозрюю, що перш ніж її повністю проковтнули, то добряче потягали в різнобіч. Моррісон нервово захохотів, а тоді спинився. А тепер, маючи на увазі вишиту коштовним камінням мантію, сказав Годдард, «Ви намагаєтеся вразити мене?» «Ні, ваше світлосте», – мовив він знову, сподіваючись, що це правильна відповідь. «Я більше нікого не хочу вражати. Я лише хочу бути хорошим жінцем». «А що, за вашою оцінкою, робить із когось хорошого жінця?» Жнець, який дотримується законів та звичаїв цитаделі, як їх тлумачить верховний клинок. Тепер Годдарда було неможливо прочитати. Але Морісон помітив, що усмішка Рент зблякла, і вона видавалася більш серйозною. Він відчував, що щойно пройшов якийсь тест. Чи провалив? Тоді Годдард сердечно поплескав його по плечі. «Маю для вас роботу», – сказав він. «Роботу, яка доведе, що відданість – це не лише на моді». Годдард якусь мить розглядав східний краєвид. Моррісон приєднався до нього. Ви безперечно чули, що тоністи знайшли собі пророка, який по всьому світу єднає різноманітні фракції його секти. Точно, дзвін. Тоністи – вороги всього, що ми особлюємо. Вони не поважають нас і наше покликання. Їхнє дотримання вигаданої доктрини загрожує підірвати наше суспільство. Вони – це бур'ян, який необхідно витягнути з корінням. «Таким чином, я хочу, щоб ви проникли в тоніський анклав, що захищає так званого дзвона, а тоді його зібрали». Масштаб прохання був настільки великий, що в морісона запаморочилося в голові. «Зібрати дзвона? Невже його справді просили зібрати дзвона?» «Чому я?» «Тому», – сказав Годдарт, виблискуючи мантію у вечірньому світлі, – «що вони здалеку запримітять досвідченого жінця, але ніколи не запідозрять, що я надішлю молодшого жінця, як от вас». Окрім того, ніхто не зможе прийти до нього зі зброєю. Нам потрібен жнець, який може зібрати голіруч. Це викликало в Морріса на усмішку. Тоді і я ваш жнець. Ті двері, ті двері, ті бісові двері. Я майже рік їх не бачив. Я поклявся більше ніколи не шукати того, що за ними. З мене цього досить. Як досить і цього світу. Однак і дня не минає, щоб я не думав про ті пекельні двері. Чи були жінці засновники божевільні? Чи може вони були мудріші, ніж будь-хто очікував, бо необхідна присутність двох жінців, щоб відчинити двері, гарантувала те, що такий шаленець, як я, не міг отримати доступ до запобіжника, яким би він не був. Лише двоє женців, цілковито згодні, одне з одним, можуть прорватися до кімнати і врятувати цитадель жінців. Гаразд, мені байдуже. Нехай світ розірве себе на клапті. Нехай таємниці засновники в решту часу залишаються захованими. Самі винні, що так гарно їх заховали. Саме вони вирішили довірити все міфу та колисковій. Поховати все в езотеричних картах, що замкнені в таємничих кімнатах. Невже вони справді сподівалися, що хтось з'явиться і розгадає їхню загадку? Нехай все це розсиплеться на попіл. Я спокійно сплю, не випробовуючи ваги світу. Тепер я відповідаю лише за себе. Без збирання. Без одвічних моральних ускладнень. Я став простою людиною, яку вдовольняють прості думки. Латання свого даху. Малюнки припливую від пливу. Так просто. Я маю пам'ятати все, не ускладнюючи. Я маю пам'ятати. Але ці трикляті двері. Можливо, засновники взагалі були немудрі. Можливо, вони були натямущі, нажахані і цілком наївні у своєму ідеалізмі. Ось вони, дванадцятеро людей, посміли уявити себе янголами смерті, одягаючись у боровисті манті, лише щоб привернути увагу. Вони, напевно, видавалися сміховинними, доки насправді змінили світ. Вони колись сумнівалися в собі? Напевно, бо інакше нащо тоді їм запасний план. Але чи буде запасний план наляканих революціонерів елегантним? Чи це буде гидно та відгонатиме посередністю? Бо зрештою це був план, якого вони не обирали. А що, коли їх альтернативне рішення є гіршим, ніж проблема? А це ще одна причина припинити про це думати. Відновити мою рішучість більше ніколи цього не шукати і залишатись якмого далі від тих мерзенних дверей. Із безсмертного щоденника жінця Майкла Фардея 1 червня року Козерога.